Розділ 2. з огляду на властивості, притаманні самій людській природі та на суспільні упередження й забобони, ми не здатні робити слушних висновків навіть із найочевидніших подій. Можна було б припустити, що катастрофа на зразок тієї, про яку я щойно оповів, надовго відіб'є в мене охоту вибиратися в морські мандри. Навпаки, ніколи не відчував я такого палкого потягу до безумних пригод. Без яких неможливе життя мореплавця, як через тиждень після нашого чудесного порятунку. Цього короткого часового періоду виявилося цілком досить, щоб із моєї пам'яті стерлися похмурі барви недавньої страшної пригоди, і в яскравому світлі постали всі її збудливі кольори, вся її мальовничість. Наші розмови з Огастесом ставали усе частіші і з кожним днем цікавіші. Його манера розповідати про свої морські пригоди, здебільшого вигадані, як я тепер здогадуюся, цілком відповідала моїй екзальтованій удачі і знаходила відгук у моїй палкій, хоч і дещо трагічній уяві. Дивно, що моя любов до морських мандрів найдужче пробуджувалася тоді, коли він описував випадки найжахливіших страждань і розпачу. Світлі тони в його картинах мало мене хвилювали. Мені ввижалися корабельні аварії і голод, смерть або животіння в полоні у кровожерливих дикунів, життя в журбі та в сльозах на якій небудь похмурій та голій скелі посеред неозорого і незбагненного океану. Згодом мене запевняли, що такі видіння або жадання бо видіння й справді переходили в палки жадання властиві всім людям схильним до меланхолії, але в той час я сприймав їх як пророчі з близьки доленосних накреслень, що їм я мушу в якійсь мірі підкорятися. Огастес повністю перейнявся моїми настроями. Вельми ймовірно, що наша близька дружба мала наслідком часткове взаємопроникнення характерів. Десь через півтора року після того, як пішов на дно Арієль, компанія Ллойд і Реденберг, якимось чином пов'язана, так я думаю, з панами Ендербі з Ліверпуля, Заходилося лагодити велику морську посудину, яка називалася Дельфін, та споряджати її для полювання на китів. То була стара калоша, яка навіть після всього того, що з нею зробили, навряд чи стала придатна для плавання в океані. Я не годен пояснити, чому віддали перевагу саме цій руїні, адже компанія мала в своєму розпорядженні куди кращі кораблі. Але так воно було. Містера Барнарда призначили капітаном, і Огастес збирався вирушити з ним. Поки бриг готували до плавання, мій друг часто розводився про те, яка це чудова нагода здійснити мою заповітну мрію. Він знайшов у мені цілком прихильного слухача, але облагодити справу виявилося не так легко. Батько не чинив мені опору, принаймні відкрито. Але з матір'ю сталася істерика, тільки-но я повідомив її про свій намір а найприкрішою несподіванкою, було для мене те, що мій дід, на якого я покладав великі надії, заприсягся позбавити мене спадщини, якщо я ще хоч раз заговорю з ним на цю тему. Труднощі, одначе, не тільки не загасили моє бажання, а навіть додали до жару вогню. Я постановив вийти в море нехай там що, і, повідомивши Огастеса про своє рішення, Разом з ним почав розробляти план дій. Водночас нікому з родичів я більше нічого не казав про своє бажання податися в морську подорож. А що, видимо, я весь свій час віддавав звичайним справам, то всі подумали, я зрікся свого задуму. Згодом я часто згадував свою тодішню поведінку зі змішаним почуттям невдоволення й подиву. Нахабне лицемірство, за допомогою якого я йшов до здійснення свого наміру, і яким були просякнуті кожне моє слово і кожен мій учинок протягом досить таки тривалого часу, виявилося мені до снаги лише завдяки палким та непогамовним надіям, що з ними я чекав здійснення давно випликаної мрії про морські мандри. Боячись, щоб мене не викрили, я з необхідності мусив майже всі справи полишити на Огастеса, який днями пропадав на борту дельфіна, наглядаючи за всім тим, що робилося в батьковій каюті та в трюмі. Проте увечері ми неодмінно зустрічалися, розповідали один одному про події дня і радились, як нам здійснити свій задум. У таких балачках минув майже місяць, а ми все не могли придумати плану, що обіцяв би певний успіх. Аж якось Огастес повідомив мене, що він нарешті все обміскував. У Нью-Бедфорді, я мав родича, містера Роса і врядигоди гостював у нього по два-три тижні. Бриг мав вийти в море десь у середині червня 1827 року, і ми домовилися, що за день або два до його відходу мій батько одержить, як це не раз бувало, листа від містера Роса, котрий запросить мене приїхати і провести тижнів зо два з його синами Робертом і Еметом. Огастес пообіцяв, що сам напише листа і доставить його за адресою. Отже, я вийду з дому, ніби їдучи до Нью-Бедфорда, а Огастес мене перестріне і відведе на борт дельфіна, де він заздалегідь обладнає для мене сховище. Воно буде, як запевнив мене Огастес, достатньо зручним, і я пересиджу там кілька днів, протягом яких мені не можна нікому показуватися на очі. А коли бриг вийде у відкрите море, і вже ніхто не зважиться повернути його назад, тоді мене, як сказав Огастес, переселять до каюти з усіма вигодами. А щодо його батька, то він тільки посміється з нашої витівки. А потім нам, звичайно, зустрінеться не один корабель, з яким я пошлю листа і повідомлю своїм батькам про все, що сталося. Та ось настала і середина червня. Наближався день відплиття. Листа було написано і доставлено за адресою... І в понеділок уранці я вийшов із дому, прямуючи на пакет бот, що вирушав до Нью-Бетфорда, як гадали мої батьки. Одначе я подався прямо до Огастеса, який чекав мене за рогом вулиці. Наш первісний задум полягав у тому, що я ховатимуся де-небудь, аж поки смеркне. А тоді ми проберемося на борт корабля. Та оскільки на наше щастя стояв густий туман, ми постановили не гаяти часу і зробити це негайно. Огастес рушив до пристані, а я йшов за ним трохи віддалік, закутаний у грубий матроський плащ, який він мені приніс, щоб мене бува не впізнали. Та тільки-но ми завернули за другий ріг, біля колодязя містера Едмунда, як хто, ви гадаєте, постав переді мною, дивлячись мені просто в обличчя? Та не хто інший, як старий містер Петерсон? Мій рідний дід. Щоб я пропав, гордоне. вигукнув він після довгої паузи. Невже це ти? Але нащо ти натяг на себе це брудне шмаття і в кого ти його взяв? Ви помиляєтесь, сер. відповів я хрипким, як у старого пияка, голосом і, враховуючи надзвичайну вагу моменту, прикинувся вкрай ображеним та обуреним. По перше я ніякий на чортів гордон а, по-друге, я не дозволю першому ліпшому волоцюзі називати мій новий плащ брудним шматтям. Далебі, я мало не зареготав, побачивши, як дивно повівся старий джентльмен, діставши цю промовисту відсіч. Він поточився на два або три кроки, спершу зблід, як крейда, потім почервонів, як рак, зсунув на лоб окуляри, знову опустив їх на перенісся і, піднявши парасольку, кинувся на мене. Одначе на півдорозі став як укопаний, начебто йому сяйнула несподівана думка, і, круто обернувшись, пошкутильгав геть вулицею, трусячись від люті і бормочучи крізь зуби. Чортівня, та й ході. треба нові окуляри. Якийсь же видався мені гордоном, щоб він згинув, той Том Довготелесий, нікчем не ледащо. Після цієї ризикованої зустрічі ми просувалися вперед куди обережніше і без пригод дійшли до пристані. На борту «Дельфіна» було лише двоє чи троє матросів, та й ті щось робили біля носового кубрика. Капітан Барнард, як ми знали, був зайнятий у конторі компанії «Ллойд і Реденберг» і мав залишатися там до пізнього вечора. Отже, його появи ми могли не боятися. Огастес перший спустився по трапу, а незабаром і я проскочив за ним матросами непомічений. Ми відразу пробралися до кают-компанії. Там не було нікого. Кают-компанія виявилася спорядженою з великим комфортом, що рідко буває на китобійних суднах. У неї виходили чотири чудові окремі каюти з широкими зручними койками. Я побачив там також велику піч і напрочуд пухкий коштовний килим, що застеляв підлогу і в салоні, і в каютах. Висота стелі досягала семи футів. Одне слово, тут було куди просторіше і зручніше, ніж я міг сподіватися. Огастес, одначе, не дав мені роздивитися все як слід, бо наполягав, щоб я зачаївся у сховку якомога швидше. Він провів мене у свою каюту, яка містилася по правому борту брига, в притул до перегородки. Коли ми туди увійшли, він зачинив двері й узяв їх на засу. Мені здалося, я ніколи не бачив затишнішої кімнатки, ніж та, де ми опинилися. Вона була футів у десять завдовжки і мала лише одну койку, широку та зручну, як і ті, що про них я вже згадував. У тій частині каюти, яка прилягала до перегородки, був вільний простір площею в чотири квадратні фути, де стояв стіл. Стілець і висілий полиці, заставлені книжками, переважно проплавання та далекі мандри. В кімнаті було чимало інших вигод, серед яких мені запам'ятався великий ящик із льодом, де, як показав мені Огастес, зберігалося чимало смачних наїдків і трунків. Потім мій друг надавив суглобами пальців на ріжок килима в кутку каюти і сказав, що частина на стилу близько 16 квадратних дюймів, тут акуратно вирізана і знову припасована на місце. Коли він натис на краєчок випиленого квадрата, той трошки піднявся, і він підсунув під нього палець. У такий спосіб Огастис підняв ляду, килим тримався на ній завдяки мебльовим цвяхам, і відкрився люк, що вів до кормового трюму. Огастес запалив фосфорним сірником свічечку і, поставивши її в потайний ліхтар, спустився в люк, покликавши мене за собою. Я поліз за ним, і він, за допомогою цвяха, вбитого з внутрішнього боку, опустив ляду, причому килим, як легко здогадатися, повернувся на своє місце на підлозі каюти, приховавши сліди люка. Ліхтар зі свічечкою всередині відкидав таке слабке світло. Що я з великими труднощами пробирався крізь безладно навалені купи всілякої всячини, йдучи майже навпомацки. Незабаром, правда, мої очі пристосувалися до сутіні, і я став просуватися вперед більш упевнено, тримаючись за полу огастисової куртки. Пролізши часто навкарачки, крізь безліч вузьких проходів, ми нарешті підійшли до окутого залізом ящика, схожого на ті, в яких перевозять фаянс. Він був футів чотири заввишки, повних шість футів завдовжки, але дуже вузький. На ньому лежали дві порожні бочки з підкитового жиру, поверх яких височіла аж до палуби купа солом'яних мат, а навкруги тіснилися в хаотичному безладді, громадячись до палуби стелі, всілякі причандали корабельного господарства та купи найрозмаїтіших кошиків: клітей, барил і тюків. Отож, те, що ми таки зуміли знайти прохід до цього ящика, тепер здавалося майже чудом. Згодом я довідався, що Огастес умисне так щільно напакував трюм, прагнучи якнайліпше мене сховати. Причому він працював лише з одним помічником, який у плавання не йшов. Мій товариш показав мені, що одну торцеву стінку ящика можна відкрити. Він її відсунув, і я заглянув усередину. Мене опанував радісний подив. Дно ящика застеляв матрац, знятий з каютної койки, і тут таки я побачив усі предмети першої необхідності, які можна було розмістити в такому замкнутому просторі, водночас залишивши досить місця, щоб я міг розташуватися, або сидячи, або лежачи на повен зріст. Серед тих речей було кілька книжок, перо, чорнило. Папір, три ковдри, великий глек із битною водою, барельце морських сухарів, три або чотири величезні болонські ковбаси, здоровенний окіс шинки, засмажена бараняча нога із півдесятка пляшок міцних трунків та лікеру. Я негайно вступив у володіння своєю крихітною оселею. І думаю, в ту мить я пережив куди більш утіху, аніж будь-який монарх, котрий уперше входить у свій палац. Огастес пояснив мені, як закріплювати відсунуту стінку ящика, а потім, опустивши свічку до самого настилу, показав кінець темної мотузки, що там лежала. Ця мотузка, повідомив він, тягнеться від мого сховку через усі покручені проходи між вантажем прямо до ляди, що відкривається в його каюту, і закріплена там до цвяха, вбитого в дно трюму якраз під люком. Завдяки цій мотузці я матиму змогу вибратися звідси без його допомоги, коли якийсь непередбачений випадок спричинить таку необхідність. Після чого Огастес пішов, залишивши мені сірники, ліхтар із чималим запасом свічок і пообіцявши навідувати мене щоразу, коли щаститиме прослизнути сюди непоміченим. Це сталося 17 червня. Наскільки я міг визначити, я провів у своєму сховку три дні і три ночі, майже не вилізаючи з ящика, і лише двічі розім'яв м'язи, випроставшися на весь зріст між двома клітями, якраз навпроти своїх дверцят. Протягом усього того часу Огастес не з'являвся, та це не надто мене непокоїло, бо я знав, що бриг має вийти в море з хвилини на хвилину, і в передвітчальній метушні йому нелегко вигадати вільний час. Щоб спуститися до мене. Нарешті я почув, як піднялася й опустилася ляда, і незабаром Огасте спогукав мене тихим голосом, запитавши, чи у мене все гаразд, і чи не треба мені чогось. Нічого не треба, відказав я. Я влаштований тут з усіма вигодами. Коли відчалюємо? Ми знімаємося з якоря менш як за півгодини. відповів він. Я прийшов сказати тобі про це щоб ти не хвилювався через мою відсутність. Я тепер не скоро зумію вигадати час і навідати тебе. Можливо, мене не буде днів три або й чотири. Нагорі все гаразд. Коли я вилізу звідси і закрию ляду, ти проберися по мотузці сюди, де стримить цвях. Я залишаю тут свого годинника. Він тобі згодиться, щоб стежити за часом, адже денне світло сюди не проникає». Ти, мабуть, і зараз точно не знаєш, скільки просидів у цій могилі? Лише три дні сьогодні двадцяте. Я приніс би годинника до твоєї халабуди, але боюся, мене почнуть шукати. І з цими словами мій друг виліз нагору. Десь через годину після того, як Огастес пішов, я нарешті виразно відчув, що бриг рухається, і привітав себе зі щасливим початком подорожі. Цілком задоволений, я вирішив нічим не перейматися і чекати природного розвитку подій, адже рано чи пізно мені дозволять поміняти ящик на просторіше, хоча навряд чи заручніше, каютне помешкання. Першою моєю турботою було забрати годинника. Залишивши свічку запаленою, я взявся за мотузку і рушив у темряві навпомацки крізь лабіринт незліченних проходів. Причому не раз виявляв, що, подолавши досить велику відстань, опинявся за фут або за два від вихідної точки. Нарешті я дістався до цвяха, знайшов предмет свого пошуку і цілим та неушкодженим повернувся назад. Потім я переглянув книжки, які так дбайливо підібрав для мене мій друг, і вибрав розповідь про експедицію Льюіса та Кларка до гирла Колумбії. Деякий час я читав із цікавістю, потім мене розібрали дрімота, і, обережно погасивши свічку, я заснув безтурботним сном. Прокинувшись, я ніяк не міг зібратися з думками. І минув якийсь час, перш ніж у мене в свідомості проясніли всі розмаїті обставини мого становища. Потроху, одначе, я пригадав усе. Запаливши сірника, я глянув на годинник. Але годинник зупинився, і отже не було ніякої змоги довідатися, Довго я спав чи недовго. Мої руки і ноги зовсім заніміли, і я мусив розім'яти м'язи, випроставшись на повен зріст між клітями. Зненацька я відчув вовчий апетит і згадав про холодну баранину, що її покуштував перед тим, як заснути, і вона тоді видалася мені чудовою. Та яке було моє здивування, коли я виявив, що м'ясо геть зіпсувалося і немилосердно смердить. Ця обставина мене неабияк стривожила, бо я пов'язав її із сум'яттям у голові після пробудження, і почав здогадуватися, що проспав, мабуть, незвичайно довго. До цього, певне, спричинилося затхле повітря в трюмі, що в кінцевому підсумку могло призвести до дуже і дуже серйозних наслідків. Голова розколювалася від болю, я мав таке відчуття, ніби кожен подих завдає мені болю, і взагалі мене опанували. Найпохмуріші передчуття. Проте я не наважувався викрити себе, відкривши ляду чи в інший спосіб і, накрутивши годинника, вирішив чекати, поки зможу протягом наступної нестерпно гнітючої доби ніхто не прийшов мене визволити, і я не міг не докоряти Огастесові за таку неуважність до друга. Та найдужче мене непокоїло те, що води в моєму глеку залишилося близько половини пінти. А я страждав від спраги, наївшись вудженої ковбаси, коли виявив, що моя баранина протухла. Мене опонував неспокій, і я втратив інтерес до книжок. Крім того, мене весь час змагав сон. і Я тремтів на думку, що піддамся цій спокусі, адже в задушливому повітрі трюму на мене могла чигати грізна небезпека, наприклад, смерть від чадного газу. Тим часом я зрозумів, що ми вже у відкритому океані. Бриг сильного йдало, а настирливе гудіння, яке долітало начебто дуже здалеку, дало мені знати, що розігралася неабияка буря. Я не міг збагнути, чому Огастес не з'являється так довго. Було очевидно, що відійшли ми від берега далеко, і я міг би вже піднятися нагору. З ним могло, звичайно, що-небудь статися, але я не міг придумати жодної причини, Чому він не визволяє мене з моєї темниці? Хіба що несподівано помер або впав за борт. Але я не бажав навіть припустити такого. А може нас затримали супротивні вітри, і ми ще перебували досить близько від Нантакета? Одначе й це припущення довелося відкинути. Бо в такому разі бригу довелося б часто робити круті повороти, лягаючи то на правий борт, то на лівий. Але корабель постійно хилився на лівий борт з чого я задоволено відзначив, що з корми справа задуває незмінний бриз, і ми йдемо, не відхиляючись від курсу. Ну, а якби і справді ми досі перебували надто близько від нашого острова, то чому б Огастесові не прийти і не сказати мені про це? Отак, міркуючи про труднощі своєї невеселої самоти, я постановив зачекати ще 24 години. Якщо допомога не з'явиться, то пробратися до люка – або спробувати переговорити з другом, або принаймні ковтнути свіжого повітря крізь отвір і запастися питною водою в його каюті. Одначе десь на цій думці я, попри неймовірні зусилля не спати, поринув не так у сон, як у стан глибокого заціпеніння. Мої марення були такі страшні, що годі описати. начебто всі жахливі прояви і примари разом накинулися на мене то бридкі й люті демони душили мене, придавивши величезними подушками, то велетенські змії обмотували мене тугими кільцями, пильно дивлячись мені в обличчя, очима, в яких спалахували зловісні вогники. Потім переді мною простелилася безкрая пустеля, дика, моторошна, позбавлена всього живого. Повсюди, куди сягало око, здіймалися у височінь грубезні стовбури голих, без листих дерев. Їхнє коріння було сховане під неозорими болотами з густо-чорною, застояною і гидкою водою. І, здавалося, ті дивні дерева мали в собі щось людське. Вони вимахували кощавими руками, вони благали мовчазливі води пощадити їх різкими, пронизливими голосами, сповненими нестерпної муки і розпачу. Потім картина змінилася. Я стояв, Голий і самотній посеред випалених жарким сонцем пісків Сахари. Біля моїх ніг розлігся лютий і грізний лев. Зненацька його очі розплющилися, і дикий погляд упав на мене. Вигнувшись усім тілом, він підхопився на ноги й ощирив страшні ікла. В наступну мить з його вогненно-червоної пащі вихопився рик, подібний до грому небесного. Я, мов, підкошений, впав на землю. Задихаючись від жаху, я нарешті зрозумів, що почасти прокинувся. Отже, мій сон не був насправді сном. Бо я нарешті майже цілком очуняв, а страшні випробування не припинилися. На моїх грудях лежали важкі лапи величезного і аж ніяк не примарного страховища. Його гаряче дихання лоскотало мені вухо, грізні білі ікла блищали в темряві. Якби навіть моє життя тисячу разів залежало від того, чи ворухнуся я або вимовлю бодай слово, то й тоді я не зміг би ні поворухнутися, ні заговорити. Невідомий звір лежав у тій самій позі, не роблячи поки що спроби роздерти мене, а я почував себе під ним цілком безпорадним і, як мені здавалося, був на волосинку від смерті. І душевні, і фізичні сили покинули мене, і я гинув, гинув лише від страху. Мій мозок скаламутився, мене занудило, очі заволокло туманом, і навіть палахкотючі зіниці наді мною потьмяніли. Зробивши останнє надлюдське зусилля, я нарешті ледь чутно прошепотів ім'я Господнє, і наготувався смиренно вмерти. Мій шепіт, здавалося, пробудив у невідомого звіра зачаяну лють. Він навалився на мене всією своєю вагою, але який був мій подив, коли, тихо й протяжно заскавулівши, він заходився лизати мені обличчя й руки з щирим завзяттям, з найнесподіванішими проявами любові й радості. Я був приголомшений. Я розгубився, але хіба я міг забути, як по-особливому підвиває мій пес Ньюфаундленд Тигр, як по-чудному він лащиться? То був він. Я відчув приплив крові до скронь, запаморочливе й могутнє відчуття полегкості та повернення до життя. Я поквапно підхопився з матраца, на якому лежав, і міцно обнявши вірного супутника і друга, полегшив свою зневірену душу в потоках палких розчулених сліз. Коли я підвівся з матраца, мої думки, які після першого пробудження, були невиразні й плутані. Протягом довгого часу я не міг збагнути, де я і що зі мною діється. Але зрештою, дуже й дуже помалу, здатність міркувати повернулася до мене, і я поновив у пам'яті деякі обставини, пов'язані з моїм становищем. Але мені так і не вдалося збагнути, звідки взявся тут тигр. І після того, як я розглянув та відкинув безліч припущень, я мусив задовольнитися радісним усвідомленням, що він зі мною і відтепер ділитиме мою гнітючу самоту та втішатиме мене своїми ласками. Більшість людей люблять своїх собак. Але до тигра я плекав почуття набагато палкіше, ніж то, звичайно, буває. І, думаю, жодне живе створіння не заслуговувало цього більше, ніж він. Сім років був він моїм нерозлучним товаришем і дуже часто проявляв ті благородні якості, за які ми так цінуємо друзів тварин. Я врятував його малим цуценятком, видерши з лап у малого негідника, який хотів його втопити і вже накинув йому на шию зашморг. А вже дорослим собакою Десь років через три він повернув мені борг вдячності, врятував мене від палиці вуличного грабіжника. Намацавши годинника, я притулив його до вуха і з'ясував, що він знову зупинився. Але це мене ані трохи не здивувало, бо мій хворобливий стан свідчив, що, як і попереднього разу, я проспав дуже довго, але скільки точно я, звичайно, знати не міг. У мене почалася гарячка. Нестерпно мучила спрага. Я став мацати рукою навколо ящика, шукаючи глек, де ще залишалося трохи води. Але в мене не було світла, бо свічка згоріла до самого гнізда в ліхтарі, а коробка з сірниками теж заподілася невідомо куди. Нарешті я знайшов глека, але він був порожній. Очевидно, тигр не зміг упертися спокусі покусі і вихлептав воду, а також зжер рештки баранини. Я знайшов біля входу в ящик гладенько обгризену кістку. За протухлим м'ясом жалкувати не випадало. Але подумавши про те, що в мене не лишилося ні краплі води, я геть занепав духом. Я так ослаб, що від найменшого поруху чи зусилля мене тіпало, наче в лихоманці. На додачу до моїх напастей, брих шаленого йдало й нахиляло на всі боки. І бочки з підкитового жиру які лежали на моєму ящику. Здавалося, от-от обваляться і загородять єдиний вихід із мого сховку. Крім того, я страшенно мучився від нападів морської хвороби. Усі ці обставини сповнили мене рішучістю пробратися, попри всі перешкоди, до люка і просити допомоги, перш ніж я втрачу останні сили і взагалі не зможу рушити з місця. Прийшовши до такого рішення, я знову став нишпорити рукою у пошуках сірників та свічок. Коробку з сірниками я кінець кінцем таки намацав. Але свічок, там, де я їх сподівався знайти, не виявилося, хоча я дуже добре запам'ятав місце, куди їх поклав. І тому я поки що припинив пошуки і, звелівши тигрові лежати тихо, негайно подався в дорогу до люка. Тільки вибравшись у цю подорож, я збагнув, який я став кволий. Мені доводилося докладати неймовірних зусиль, щоб, бодай помалу просуватися вперед. І я повз рачки, але раз у раз руки й ноги в мене підламувались, і тоді я лежав по кілька хвилин у стані близькому до цілковитої непритомності, знесилено припавши обличчям до підлоги. І все ж таки я повз і повз уперед, помалу, потроху, долаючи моторошний страх що ось-ось непритомнію в одному з вузьких покручених проходів поміж купами корабельного припасу. І в такому разі мене чекає певна смерть. У якусь таку мить, зібравши останні сили, я вперед і з розгону вдарився лобом об гострий ріжок окутої залізом кліті. Удар оглушив мене лише на кілька секунд. Але очунявши, я на свій превеликий розпач Виявив, що внаслідок рвучкої і шаленої хитавиці кліть упала згори і повністю перегородила прохід. Я був геть виснажений і не міг зрушити її з місця, бодай на дюйм, так щільно вклинулася вона між ящиками та всіляким корабельним вантажем. Через те, попри мою кволість, мені не лишалося іншого виходу, як або відійти від мотузки, що вказувала дорогу до люка, і пошукати нового проходу, або перелізти через перешкоду і рушати далі вже по той бік кліті. Перший варіант таїв у собі надто багато труднощів та небезпек, і я затремтів на саму думку про нього. Слабкий тілом і духом я неминуче заблукаю, якщо зважуся на таку спробу, і безславно загину в бридких, похмурих лабіринтах трюму. Тому я не став вагатися і, зібравши рештки сили, мужності та волі, поклав, наскільки зумію, спробувати перелізти через кліть. Я звівся на ноги, щоб здійснити свій задум, але побачив, що переді мною стояло куди тяжче завдання, ніж я собі уявляв. У бабіч вузького проходу громадилися справжні кучу гури всілякої важкої поклажі, і найменша моя похибка – могла призвести до того, що все це обвалилося б мені на голову. Ну, а якби цього лиха й не трапилося, то, вельми ймовірно, такий обвал міг статися трохи згодом, і коли я повертатимуся назад, то опинюся перед новою перешкодою, подібною до тієї, яка височіла переді мною тепер. Кліть була громістка, висока і гладенька. Ніде навіть поставити ногу. Марно, до чого тільки не вдаючись, Намагався я дотягтися до верху, маючи слабку надію потім підтягнутися на руках. Та якби мені й пощастило вхопитися за щось, я однаково не знайшов би в собі сили перелізти через кліть. І, мабуть, воно й краще, що всі мої спроби зазнали невдачі. Кінець кінцем, коли останнім відчайдушним зусиллям я намагався бодай трохи відсунути кліть, я відчув, як на обернутій до мене стінці щось забриніло. Нетерпляче обмацавши рукою дошки, я виявив, що одна з них, дуже широка, розхиталася. За допомогою складаного ножика, який, на щастя, був зі мною, мені вдалося після неабияких трудів відірвати її зовсім. І коли я проліз крізь отвір, то на мою превелику радість виявилося, що з протилежного боку дощок немає. Одне слово «кліть» лежала боком. І я проліз крізь днище, а верх був відкритий. Я рушив далі, тримаючись за мотузку, і дістався до цвяха, більше не зустрівши на своєму шляху якихось помітних перешкод. Серце моє лунко калатало, коли я став на ноги й обережно натис на ляду. Проте, всупереч моїм сподіванням, вона не піддалася, і я натис більш рішуче, все ще остерігаючись, що вогасти совій каюті. Може бути хто-небудь чужий. Та на мій превеликий подив ляда навіть не ворухнулася, і я відчув неспокій, бо знав, що раніше відкривалася вона дуже легко. Тоді я штовхнув ляду по-справжньому. Вона сиділа так само міцно. Уперся в неї з усієї сили, вона не піддалася. Нарешті натисне на неї з гнівом, лютю розпачем, наслідків ніяких. Попри мої найвідчайдушніші зусилля, ляда досі навіть не зворухнулася. Отже, мені стало очевидно, що або отвір було виявлено і надійно забито цвяхами, або на ляду навалили тяжкий вантаж, зрушити який дарма було і сподіватися. Невимовний жах і тривога опанували мене. Марно шукав я ймовірне пояснення, чому так сталося, що мене поховали в оцій гробниці. Я не міг вигадати нічого правдоподібного і, упавши на підлогу, віддався найпохмурішим роздумам. Уява малювала мені страшні картини моєї загибелі від спраги, голоду, задухи і то в найближчому часі. Мене було поховано живцем. Нарешті я трохи оговтався, зібрався з духом і, звівшись на повен зріст, став обмацувати ляду пальцями шукаючи в ній розколену або шпарку. Я знайшов кілька таких шпарин і дуже ретельно обдивився їх, чи не пропускають вони, бодай, трохи світла з каюти. Але світла не було. Тоді я став тицяти лезом ножа в одну розколену, в іншу, і всюди кінчик упирався в щось тверде. Дряпнувши лезом по тому твердому, я з'ясував, що там лежить масивна залізна річ а що лезо ковзало то вгору, то вниз, коли я проводив ним по невідомій штуковині, то я дійшов висновку, що то має бути якірний ланцюг. Мені лишався один вихід – повернутися у своє лігво і там або змиритися із сумною долею, або спробувати заспокоїтись і розробити план порятунку. Я негайно подався у зворотну путь і, здолавши чимало перешкод, дістався до свого сховку. Коли я влігся на матраці, виснажений до краю, тигр усім тілом простягся поруч і став лащитися, начебто хотів утішити мене в моєму горі та стражданні і переконати, щоб я не впадав у розпач. Незвичайність його поведінки, зрештою, привернула мою увагу. Він то протягом кількох хвилин облизував мені обличчя й руки, то задирав голову і тихенько скавулів. А коли я простягував до нього руку, він щоразу перекидався догори черевом і піднімав лапи вгору. Це повторювалося знову і знову, і тому видалося мені дивним, і я не міг знайти пояснення такій поведінці свого собаки. Здавалося, його щось мучить, і я подумав, чи не поранений він бува. Я уважно обдивився його лапи, беручи їх у руки, одну, потім другу але не знайшов на них жодної подряпини. Вирішивши, що пес дуже зголоднів, я дав йому чималий кусень шинки, і він жадібно його зжер, але потім усе одно поновив свої незбагненні викрутаси. Наступною моєю думкою було, що він, як і я, мучиться справою, і я вже утвердився в цьому припущенні, коли раптом мені сяйнуло, що досі я оглянув лише його лапи а рана, можливо, десь у нього на тілі або у голові. Я ретельно обмацав йому голову – нічого. Одначе, коли я провів долоною по спині, то помітив, що шерсть у нього настовбурчена по лінії, яка охоплювала тулуб. Помацавши там пальцем, я виявив шворку і незабаром з'ясував, що собака обв'язаний. Унаслідок дальших пошуків я натрапив на клаптик паперу, на дотик поштового. Шворка була протягнута крізь папірець, прилаштований під лівою лопаткою собаки.